Потяг на Мілокі 1929 рік Останньої ночі в потязі Я погано сплю Кармін прокидається кілька разів за ніч Дратівливий і вертлявий І хоч я й намагаюся його заспокоїти Він подовгу судомно плаче Будячи дітей навколо нас Коли жовтими смугами Починає вставати сонце Він нарешті засинає Поклавши голову на підігнуту ногу голанчика, а ніжки мені на коліна. Я цілком бадьора, через знервованість, така сповнена енергії, що відчуваю, як моє серце прокачує кров. Моє волосся було зібране в неаккуратний хвостик на потилиці, але тепер я розв'язую стару стрічку, розпускаю його по плечах, розчісую пальцями і пригладжую пасма, що обрамлюють лице. Я зав'язую хвостик так туго, як можу. Обертаючись, я ловлю голанчика на тому, що він на мене дивиться. У тебе гарне волосся. Я крадькома на нього зиркаю в напівтемряві, щоб зрозуміти, чи він дражниця, а він не зводить з мене сонного погляду. Кілька днів тому ти це не говорив. Я сказав, що тобі буде важко. Мені хочеться відштовхнути і його доброту, і його чесність. Нам не під силу себе змінити, каже він. Я витягаю шию подивитися, чи місіс Скетчерт нас почула, але попереду ніхто не ворушиться. Пообіцяймо одне одному, веде він далі, що знайдемося. Як саме? Напевно, ми опинимося в різних місцях. Я знаю, і в мене буде інше ім'я. Та й у мене теж, але можна спробувати. Кармін перевертається, підгинає під себе ноги і розкидає руки. І ми обоє сідаємо інакше, щоб йому було досить місця. Ти віриш у долю? – питаю я. Нагадай, ну, що це таке? У те, що все визначено наперед, що ми просто, ну, живемо, як написано. Що Бог усе наперед спланував. Я киваю. Хто знає, поки що мені його плани не подобаються. І мені теж. Ми сміємося. Місіс Кетчерт каже, що нам варто почати з початку, нагадую я. Відпустити минуле. Я можу відпустити минуле без проблем. Він піднімає вовняну ковдру, що впала на підлогу, і укриває карміна. Але я не хочу забувати все. За вікном я бачу три пари колій, паралельних тим, якими їде наш потяг, брунатних і сріблястих, а за ними широкі рівні поля переораної землі. Небо ясне й синє. У вагоні смердить під гузками потом і квасним молоком. Попереду вагона місіс Скетчерт підводиться, нахиляється перекинутися словом із містером Куреном. І знову випрямляється. Вона вбрана у свій чорний чепчик. «Гаразд, діти, прокидайтеся!» Гукає вона, оглядаючись навкруги і кілька разів плескаючи в долоні. Її окуляри виблискують у ранковому сонці. Навколо себе я чую тихе бурчання і зітхання, доки ті, кому пощастило поспати, потягуються, розминаючи затерплі кінцівки. Час опорядитися. У кожного з вас у валізах, які, як ви знаєте, лежать на полицях угорі, є змінний одяг. Старшенькі, будь ласка, допоможіть малим. Неможливо перебільшити важливість доброго першого враження. Чисті лиця, розчасане волосся, заправлені сорочки. Ясні очі й усмішки. Не метушіться й не торкайтеся свого обличчя. І що треба казати, Ребеко? Цей сценарій нам знайомий. Будь ласка й дякую, каже Ребека заледве чутним голосом. Будь ласка й дякую, хто? Будь ласка, дякую, мем. Не починайте говорити, доки не заговорять до вас, а тоді кажіть: "Будь ласка" та "Дякую, мем". Треба почекати, доки що, Ендрю? «Доки до нас не заговорять?» «Саме так! Не метушитися, і чого не робити норму?» «Не торкатися обличчя, мем!» Сидінь долинає хихотіння. Місіс Скетчарт дивиться на нас. «Вас це веселить, так? Навряд чи вам буде так само смішно, коли всі дорослі подякують. Ні, спасибі, я не хочу грубої, недолугої дитини». І вам доведеться повертатися у потяг і їхати до наступної зупинки. Як думаєте, містера Куран? Голова містера Курана показується щойно звучить його ім'я. Звісно, ні, місіс Скетчерд. Западає тиша. Не бути вибраним це те, про що нам не хочеться думати. Маленька дівчинка на сидінні попереду починає плакати. І скоро я чую навколо себе придушені схлипування. На чільному місці місіс Кетчерд плескає в долоні й розтягує губи в щось на кшталт усмішки. Годі, годі, не треба цього. Як майже з усім у житті, якщо поводитиметеся чемно й добре себе покажете, певно, на вас чекатиме успіх. Благочестиві мешканці Неаполіса сьогодні прийдуть до зали засідань зі щирим наміром забрати одного з вас а може й не одного до себе. Отож, пам'ятайте, дівчатка, акуратно зав'язуйте стрічки у волосі. Хлопці, чисті лиця і розчесані чуби. Правильно застебнуті сорочки. Коли ми зійдемо з потяга, вишикуйтеся в одну лінію. Нічого не кажіть, доки до вас не заговорять. Словом, робіть усе, що зможете, щоб котромусь дорослому було легко вас вибрати. Зрозуміло? Сонце таке яскраве, що доводиться дивитися з коса. І так спекотно, що я пересідаю на середні сидіння, подалі від сонячних променів, що падають з вікна, посадивши карміна собі на коліна. Коли ми проїжджаємо під мостами і через станції, світло брижиться і кармін ловить зайчиків по моєму білому фартушку. «Ти добре влаштуєшся», – промовляє Голанчик тихо. «Принаймні, тобі не доведеться гарувати на фермі». «Ти не можеш цього знати», – відповідаю я. «Як і не можеш знати, чи доведеться тобі».